Сутрешен училищен дъх на вейп е цигари, т.е. електронни цигари и други изделия за пушене. Може да ти остане за целия ден, признават някои деца, които са се измъкнали от леката мъгла, стелеща се в забележете автобус, който ги вози към училище. Безсилни ли са родителите да предпазят своите деца, ако законите и липсата на правила в тази посока оставят вратата отворена? Добър ден казвам на доктор Маша Гаврилова, председател на управителния съвет и старши експерт по политиките на Сдружение България без дим. Здравейте! Здравейте! Очудва ли ви тази случка, споделена в социалните мрежи, впрочем, от вашето сдружение и какво знаете за нея? Ами, освен в социалните мрежи, сигналът беше подаден на електронната платформа на България без дим където така разтревожена майка притеснена от това, че а, така, давайки или качвайки децата си в автобус по линия 44 банка Иванине усеща страхотен мирис на чеченеви изделия дъх, децата и се оплакват, че а, главата ги боли, че не могат да дишат, прозорците не се отварят като същото се случва и след обед, като този автобус, който минава два и половина покрай училището в банке и ги води към Иваняне, е същата мъгла в автобуса. За съжаление, значи децата казват, че големите пушат вейпове. Това са по думи на децата. А, ние сме препратили до столична здравна инспекция, сме препратили сигнала, те би следвало да го проверят имам грижа в някакъв следващо среща с вас да кажа какъв е резултата. Но, а, но той казвате може да се а, да, види доктор Гаврил. Да. А, а, Вие ще го публикувате и на електронната да. платформа Отговора на България Без Дим. Обаче, а, казвате големите, големите ученици или възрастни големи? големите ученици? Големите ученици. Големите ученици, големите ученици по Шелевейпове. И обикновено това, това, това е градски, междуградски всъщност и ванени банки, но в тези часове 7:30, 2:30 са по предимно от учениците. Ясно. И... Тоест, не е точно ученически автобус, да, не е специален не е точно, автобус към дадено училище, да. а бих казала още по-сериозно. Ако в публичния, в обществения градски транспорт, на практика в а, автобусите, в превозните средства се използват а, цигари. Даже те да са електронни цигари, защото ние знаем, че на много места, а, обществени места, всъщност са забранени както а, тютюновите цигари, цигарите с дим, така и цигарите а, с а, дим от, електрон, от електронна цигари. Ами да, напоследък на направи впечатление, че в градския транспорт автобусния в метрото има изрично поставени а, табели, въпреки че, за съжаление, в Закона за здравето, в частта член 56, който е забраната за чеченопушени на обществени места, обществения транспорт, на работните места, електронните цигари не са включени. Имаше големи спорове. Ние още от, както започнаха да се употребяват, нашата организация се мъчи да направи промени в текста, така че да бъдат включени и наргилетата, на и електронните цигари, и нагреваемите продукти, да бъдат включени в тази забрана. Защото може електронните цигари да не отделят а, катрани, например, но те отделят пак други вредни вещества, формал дихид, отделят кролини и други, които също увреждат а, а, тези, които стоят а, около пушачите, да не говориме за самия а, този, който ги употребява. Имаше един лъч надежда, че ще може сега с една промяна в закона за тютюна да се промени определението на какво е това тичуно пушене, т.е. да се вкара на определение в закона за здравето, което да обхваща всички продукти, независимо дали са тютюневи или електронни. А, но е останало за малко по-нататък, т.е. на този етап пак няма да влезе, е, ще влезе с промяна в закона за здравето. А, Надявам се да, това да, това е да стане, колкото се може по-бързо, защото напират тези електронни продукти хората не могат да направят разлика между електронни цигари и между нагреваеми цичуниви изделия, защото нагреваемите съдържат цичун. Чу и за тях би следвало забраната да въжи. Електронните съдържат само никотин, те нямат чучун, затова те са въкъм а, а... Тютюневи свързаните с тях изделия. Това е от 2016 година в закона за тютюна. Те, те са в свързаните изделия. Ясно, сега всички тези неща очевидно са важни, но като цяло на практика ние сме изправени пред едно законодателство, което е остарява в сравнение с темпа на развитие на тютюневата индустрия и можем да предположим и силен лобизъм. От тютюновите компании, които много бързо се преориентираха от горим тютюн към електронни, награваеми и всякакви други варианти и можем да допуснем, че благодарение на техния, техни, техния активизъм, на тези големи тютюнови гиганти, които произвеждат и електронни цигари и вайпове, се стига до това законодателството да се бави. Обаче, аз се питам, примерно, вашата коалиция, защото Сдружението е част и инициатори на коалицията България без тютюнев дим. Всъщност, ако махнете тютюнев, ако остане само дим, ако говорим не за тютюнопушене, а говорим за пушене... Опотреба или употреба на тютюневи, свързани с тях изделия, за да може да вкараме всичко. Ами да, или най-малкото просто да не се пуши. А, темата за чистия въздух е достатъчно силна и из и значима сама по себе си, да не се пуши, да не се. И особено в затворените помещения, в закритите обществени места, там където всеки има достъп, какъвто и е обществения транспорт, такситата, административните учреждения, да не говориме за училищата, където е абсолютно недопустимо нали, да се употребяват каквито и да е изделия. Прилежащите територии също е забранено и сега по закона за здравето е забранено пушенето да сте минали покрай някои училища да не сте видяли ученици да пушат, за съжаление някъде заедно с учителите, което е ужасно. Така че няма е тази обществена нетърпимост. Защото сега водача на този автобус ще каже, ми аз не съм контролен орган, който иска да дори да контролира. Моята задача е да карам автобуса. Да, но, но трябва да има възможност, ето, призваваме хората да сигнализират на електронната платформа на България Без Дим. Просто напишете или на България Без Дим, ако се напише, тя из, излиза страницата и там може да се види, подай сигнал. Ами може сигнал... би все пак най-малкото информация за това, че не е разрешено използването и на електронни цигари в превозните общественни да за да може да да се обяват. Ясна е тезата ви. Сега да ви попитам накрая, тъй като вие сте част от Европейската гражданска инициатива, която излезе с една подписка, един призив за първо европейско поколение без дим, без тютюн, до 2028 година, мисля. Да, Идеята да. е нали, да се говори в рамките на Европейския съюз за поколение, което наистина не е зависимо от пушенето. Това е една инициатива, която беше подета от 7 неправителствени организации, от 7 различни страни. България е една от тях. Но за да стане ефективна тази инициатива, трябва да събират 1 милион подписа. А България, съобразно населението си, трябва да събере до 16 януаря 2024 година 12 подписа и всяка държава съответно според своето си население. Видях, че в България вече сте събрали около 2000? 2006. Не, малко по-малко са, но е, е крайно недостатъчно за да изпълниме нашата квота от 12 000. Затова пак ако този, който ми лее за децата, който не иска тези деца да пушат, да пропушват толкова рано, да стават зависими вече на 15-20 години, те са зависими. Да не се продават цигари на децата, които са след 2010 година. Има и компоненти, които са за на рекламата, за чисти плажове, за паркове без това са части от целите на тази инициатива. За паркове без пушени, градини, гори, планини, за опазване на видяхни какви ужасни пожари стават всяко лято. Значи всичко това е включено в тази петиция, за да може Европейската комисия да предприеме по-строги законодателни мерки, тъй като знаеме, че приемат ли се от Европейския съюз, те после действат в всички страни, включително и в нашата. Да, и видяхме и, че не е чак толкова страшно, включително да не се пуши в заведенията за обществено хранене. Съпротиви имаше, но в крайна сметка това като че ли проработи в... С малки изключения. Но да не навсякъде. Пак призовавам пращайте сигнали, хората да пращат сигнали, за да може да насочваме инспекторите конкретно там, където има нарушения, за да бъде по-ефективен контрола. Останаха много малко, непрекъснато съкръщават хората от рези и е, нашето предложение беше да се включат и други контролни органи. Рекламата е също много важно, аргумент за намаляване защото на теченопушенето, защото тя е навсякъде и теченовата индустрия се плъзга така по... Ръба на закона, защото тя, видите ли, рекламира устройството, а не рекламира чуневите изделия, което е забранено и сега в момента. И на които продължава Пряката да пише реклама. ужасни предупреждения, пък, нали? Да, за но пък рекл... устройството без свечениото изделие, то не работи. Много така, въпроси, е. които оставам, остават отворени, но и видими решения. Благодаря на доктор Маша Гаврилова, председател на управителния съвет и старши експерт по политиките на сдружение България без ДИМ, откъдето излезе и един сигнал към Центъра за градска мобилност, но и към законодателя за това, че Закона за здравето изостава от и в Автобуси, които карат ученици на училище, активно се пуши. Децата излизат обвити в облак от мъгла, от електронни цигари и вайпове.